meditații la Cartea deuteronomului, capitolul 1, versetele 24 la 26. Ei au plecat, au trecut muntele și au ajuns până la Valea Ieșcol și au iscodit țara. Înțelegând duhovnicește, Sfânta Scriptură este țara pe care trebuie să o iscodim, adică să o cercetăm în amănunt, să cunoaștem comorile ei, care apoi să ni le însușim prin credință, prin lupta credinței. Dumnezeu ne îndeamnă să facem lucrul acesta. A lua cunoștință de un adevăr e un lucru. A căuta să-ți însușești adevărul de care ai luat cunoștință e cu totul alt lucru. Numai pâinea pe care o mănânci este a ta și îți face bine. Pâinea pe care o privești pe masă, numai pe masă, ai luat cunoștință de existența ei, însă nu ți ajută la nimic, dacă nu mănânci. Să nu facem lucrurile numai pe jumătate, căci nu sunt de niciun folos vieții, ci să îi sprăvim tot ce am început. Versetul 25 Au luat în mâini din roadele țării și ni le-au adus. Ne-au făcut o dare de seamă și au zis, Bună țară ne-a dat Domnul Dumnezeul nostru. Cercetarea scripturilor trebuie să fie făcută în amănunt și cu stăruință. Să gustăm din roadele, adică din adevărurile ei, dar să nu facem lucrul acesta numai o singură dată sau din când în când, ci să intrăm în stăpânirea țării ca să ne bucurăm de toate comorile ei, Dumnezeu ne dă comorile adevărului său, dar noi trebuie să întindem mâna credinței ca să le luăm în stăpânire. Lucrarea pe care trebuie să o facem noi, nu o face Dumnezeu în locul nostru. Versetul 26. Dar voi n-ați vrut să vă suiți și v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru. Răzvrătire față de Dumnezeu înseamnă împotrivire și neascultare față de cuvântul Său. De ce s-au răzvrătit evreii față de Dumnezeu și n-au vrut să ia stăpânire țara făgăduinței? Pentru că, ziceau ei, în țară sunt uriași, iar ei, fiind prea mici, se temeau să nu fie zdrobit. Au dat deci la o parte pe Dumnezeu care i-a izbăvit din robia Egiptului și a călăuzit cu mână tare până aici și priveau cu teamă la mărimea oamenilor și la micimea lor. Când nu mai privești la Dumnezeu, la dragostea și puterea sa, ci privești numai la tine și la împrejurări, te copleșește frica de viitor și dai înapoi. Aceasta înseamnă răzvrătire față de cuvântul său. Așa e și cu adevărurile Scripturii. După ce am luat cunoștință de ele, de frumusețea și necesitatea lor, ne e să ne le însușim, adică să le trăim și să le mărturisim așa cum sunt, pentru că privim la oamenii din jur, la slujba noastră, la poziția noastră socială, la gruparea din care facem parte, etc. Acești uriași ne copleșesc. Și după cum... Din toți evreii ieșiți din Egipt, numai doi au intrat în Canaan, Iosua și Caleb, adică cei care nu s-au uitat la oameni și la împrejurări, ci la Dumnezeu și la adevărul cuvântului său, tot așa, la răpirea bisericii, adică a trupului lui Hristos, numai aceia vor fi răpiți care și-au însușit adevărul noului legământ, așa cum este scris în Sfânta Carte, neținând seamă de oameni și împrejurări potrivnice. Trupul lui Hristos este alcătuit numai din oameni care prin credință au intrat în țara adevărurilor Lui Dumnezeu și le-au luat în stăpânire, adică în trăirea lor. Ei vor avea parte de răpire la venirea Domnului Isus, Slăviți fie Domnul!